іти в повстанці знову кров проливати загукав хтось у натовпі на що саша сказала що так не всі голови уціліють але втрати у боротьбі завжди будуть меншими за ті яких ми зазнаємо в покорі проклянімо смиренність тих хто сидячи на печі Вигріває рабську сподіванку, що біда обійде його стороною, сказало це жовтороте пташеня, яке навіть у кого вдалося. Та в кого ж? Бабуня у неї була відунею, мати ворожить, а воно, хоча й гімназію вже закінчує, і собі туди само. Ну, ну, он іще котрись огризнувся, одначе слухають. Порозявлявши роти, наче дівчина їх на весілля запрошує, і зараз кожному дасть по шишці. Глянувши на присадкуватого Санька Кулібабу, котрий невдоволено чмихав носом, вона сказала, що страхопут може висиджувати яйця в теплі, як так квочка. Тут уже всі загигикали, але хай пеняє на себе, коли червоний півень клюне його в подушку. Мене якийсь час і Тимофій Соколовський на власні очі побачить, як цей страхопут Санько Кулібаба зітнеться в рукопашному бою з червоними. Троє підуть на нього з багнетами, а Санько вхопить рушницю за дуло і гатитиме нею, наче люшнею по головах, поки не розтрощить три черепки і кольбу своєї ж таки рушниці. Тільки дуло залишиться в Санькових руках коли недопиток попросить його «Добій, «Да браток!» А він скаже «Чорт тобі, брат!» І витрась спітніле чоло закривавленим рукавом. «Чим же я тебе доб'ю?» – виправдовувався потім Санько. «Як ти своєю макітрою мені ружо понівечив. Було б не лізти під гарячу руку». Згодом сашуня уже була зв'язковою і якось принесла вістку, що від Житомира на коростень ітиме ешелон з кавалеристами і верховими кіньми. Вирішили перестріти гостей уночі біля Андріївки, розгвинтили рейки, почекали, поки проскочить перевірочний порожняк. Матей, приклавши вухо до рейок, сказав, що за п'ять хвилин ешелон буде тут. Пора розбирати колію. Розібрали, залягли в захисній лісосмузі. Із темряви вихопилося більмасте око світла, почулося бадьоре чахкання паротяга. Хтось відчув солодкий лоскіт під ложечкою, хтось холодок. Матей підбив шапку вище на лоба. Навіть у темряві було видно його блаженну посмішку. Машиніст помітив халепу. Різко загальмував та пізно. Гримнули буфери, заскриготали колеса, вагони полізли один на одного. Здінявся крик, гвалт, злякано заїжджали коні, б'ючи копитами об підлогу вагонів. Козаки сипнули по ешелону з кулеметів. На пострах жбурнули під потяг кілька гранат. Хлопці саме розігрілися і рвалися до бою, але з вагонів ніхто не відстрілювався. Дмитро дав команду припинити вогонь. Коли втихло, раптом почали відчинятися двері вагонів і звідти полетіли на землю рушниці, револьвери, шаблі. Після того з піднятими руками виходили червоноармійці, ставали рядком уздовж колії, сліпо вглядаючись у ніч. Двоє кинулося тікати до лісосмуги, але їх наздогнав короткий разок із Люйса. Зноска. Льюіс спрощена назва ручного кулемета системи Льюіса, що його випустив Теміш Корч. Дмитро розгубився. Стільки полонених, куди ж їх подіти? Хлопці тим часом підбирали на землі трофейну зброю, виводили з вагонів коней, виносили сідла, скриньки з набоями, знайшли навіть п'ять легких кулеметів. Дев'яносто коней із сідлами і новенькі люйси так розчулили отамана Соколовського, що він вирішив відпустити полонених. «За те, що ви не чинили спротиву, я вам дарую життя», – сказав Дмитро. «Їдьте у свою Росію і більше сюди не вертайтеся. Ще раз мені попадетеся, розстріляю на місці». Матей не повірив своїм вухам. «Наче бачу, – сказав він, – оце розвернуть вони свого поїзда і поїдуть навпрошки через поле в Москву. Дурне діло робиш, отамане, я б їх викосив до ноги». Пізно, – остудив його корч, – не годиться отаманові слово ламати. Після того, як Дмитро поколошматив червоних від Радомишля аж до Звягеля, зноска Звягель нині Новоград-Волинський, Підмосковський більшовицький раднарком, що сидів у Харкові, оголосив бандитського отамана Соколовського поза законом. 20 квітня якраз на Великдень червоні вирушили на Горбулів, сподівалися в таке свято заскочити соколовців з Ненацька. Три сотні піхоти, кінний полк та дві гарматні батареї підходили до села з боку Чайківки. Довідавшись про ворожі гармати, Дмитро спохмурнів, дійде до бою, село ляже в руїнах. І він вирішив залишити горбулів. Повстанську збірку призначив у сусідньому лісі. Москалі спокійно зайшли до села, здивовані тим, що тут немає ніяких гайдамаків, якими їх так лякали. Зібрали людей на Майдані, і їхній командир Аралов, міцний, горбоносий молодик із цапиною борідкою, наказав видати отамана Соколовського, інакше доведеться спалити село, а декого і розстріляти. Аралов говорив з людьми, не знізаючись з дончака, який норовисто перебирав ногами у білих шкарпетках. «Не хотілось би в такий день портить всім настроєння». Сказав він, дістаючи з портсигара цигарку і постукуючи нею об срібну кришку. Ну, якщо ви дадіть нам бандита, все обойдеться, Конечно, знайдемо, вийшов наперед дід Горошко, котрий теж колись служив в армії і був там хвалився правою рукою царя. Отаман зараз, видно, десь засів при пасці і ковбасті, і той дід. Горошко дав щегля собі під горля. А ми його теплого вам і знайдемо. Тільки ж і ви, товаришу, не погордуйте нашою паскою і ковбаскою. Та й солдатики нехай причастяться крашанками. «Хорошо», – сказав Оралов, тільки без шуток. Со мною шутки плохі». Він розмістив свій штаб тут таки біля Майдану в хедері з носка. Хедер – єврейська школа при синагозі. А до вечора вся солдатня, що розквартирувалася по хатах, була п'яна, хоч викрути –